Виросла кремезна постать Бачмана. «Стійте, опам'ятайтеся, сотнику, Добрини!» Він розкинув між ними руки і звертався то до Жадігера, то до Добрині. Він усе бачив і зрозумів, що зараз станеться ото непоправне напад на Джагуна, після чого Добриня поплатиться життям, а інші невільники скуштують нещадних батогів. «Зупиніться!» «Джагуни Жадігере!» Добриня ні в чому не винен. Він зробив сьогодні більше, ніж будь-хто з нас. Не бий його. Він трохи відпочив і не долужить про гайни. налився кров'ю, аж задихнувся. Чи то він не зрозумів, що був на волосинку від смерті? Чи висока посада наглядача за всіма рабами Батухана і Менгухана закрутила йому голову і переповнила серце зрозумілістю і пихою, невідомо, але було ясно, що його вкрай обурив цей брудний мерзенний кипчак, що посмів втрутитися не в своє діло. «Караул!» – заверіщав він. «Сюди, до мене!» Караул і без того вже мчав до свого начальника, що непоміченим появився у каменоломні. Це були переважно підстаркуваті монголи, яких Батий не взяв до війська, але ще досить міцні і прудки, щоб нести караульну службу по охороні невільників та підтримуванні порядку в орді. Вони вмить оточили жадігера і наставили списи в груди невільникам, що стояли проти нього. Гар, гар назад. Списами вони відтіснили обох під сіру вапнюкову скелю і, позираючи на джагуна, ждали його дальших наказів. Жадігер мовчки підійшов до добрині майже вприту і пильно заглянув у вічі. Це ти? Це знову ти стаєш на моєму шляху. Стережись. Терпець мені увірвиться і тоді, а зараз іди. Котрісь із караульних штурхонув Добриню тупим кінцем списав спину. Геть, до роботи. Уже віддаляючись, Добриню почув, як же Дігер сказав. А цього стерегти і вечором кинути у зіндан. Я з ним поговорю окремо. Здається, це кипчацький хан. Занадто він розумний і сміливий собака. суне носа, куди не слід. Добриня оглянувся. Караульні, як пси, гуртом накинулися на бачмана, збили з ніг і почали арканами в'язати руки. Бачман глухо скрикнув, запручався, але його вдарили списом по голові, і він замовк. Цей день був рясний на події. Перед вечором, коли невільники мовчки, поопускавши голови, понуро брели на околиці батусарая до своїх темних. Хизарєв, добринішчий шов крайнім уряду, помітив жінку чи дівчину у квітчастому балахоні і легкій шовковій хустині, що закривала їй півобличчя. Вона йшла по обочині дороги, по столоченому бур'яну, плутаючись у ньому, то вириваючись наперед, то відстаючи, і всипильно приглядалася до невільників, які одначе не звертали на неї уваги. Разом з тим її, видно, турбувала присутність караульного, бо вона часто зиркала і на нього ніби боялася, щоб не прогнав. Нарешті жінка перестала забігати наперед чи відставати, а прилаштувалася поріз Добринею та Ілею. Тепер вона не зводила з них очей, хоча й трималася на деякій відстані. Дивно якась подумав Добриня і штовхнув ліктем Іллю, що повісивши голову, Плендав по дорожній пелюці, заглиблений у свої думки. «Глянь, що за одна? Шукає когось чи що?» Ілля підвів очі і ратом здригнувся. З його уст зірвався приглушений скрик. «Маріам! Маріам, це ти?» Жіноча постать теж здригнулася. Хустка впала з голови на плечі. Тепер і Добриняв пізнав її. Це була Маріам. «Ілля, коханий мій!» – зликнула дівчина. Вона бетнулася до нього, впала йому на груди, забилася в риданні. Але тут же прибіг караульний, шарпнув за плече, випхав зряду. Геть на звідси, хатун, не і ляснув у повітрі грабником, даючи зрозуміти, що грабник може погуляти і по її спині. Завтра в обідню пору я прийду в гай біля каменоломні, гукнула Морям. А якщо не завтра, то в наступні дні. Ілля кинувся до неї та Добриня притримав. «Куди божевільний? Списав спину захотілося. Чи стрілив живіт? Чув же? Завтра в обідню пору, чи в якийсь інший день? Пусти, Ілля рвонувся. Я хочу ще раз побачити її. Завтра побачиш. Звідки така впевненість? Може, вона не прийде, може, я не зможу відлучитись. І вона прийде, і ти зможеш на якийсь час відлучитися», – умовляв його Добриня. А зараз будь розумний, не наражай себе на каліцтво чи на смерть. Ілля був сам не свій. Несподівана зустріч з коханою дівчиною, з якою він уже не мав ніякої надії зустрітися, бо думав, що її завезли хто зна куди, розвередила його душу. Він витягав шию, оглядався, сподіваючись, хоч здалеку ще раз побачити її. Та від десятків невільницьких ніг у повітря піднімалася така пилюка, що дівоча постать швидко щезла в ній. Лише присмерком добралися невільники до Хизару, зайшли у двір. Тут караульні витягли з гурту зв'язаного батьмана і кинули у зіндан глибоку яму, викопану в дальному закутку поряд з ямою для нечистот. До них підбігла янка. Схудла, почорніла. Вона скидалася на хлопчака-підлітка. Одні очі тепер сумні, скривджені, нагадували колишню янку. Побачивши, як дозорці швергонули бачмана у зіндан, вона зіщулилася. Ой, лишенько, завіщо його так? За те, що заступився перед Жадігером за Добриню, похмуро сказав Ілля. А Добриня стукнув кулаком об кулак. Мерзотник Жадігер завтра знущатиметься з нього або заб'є на смерть. Ми повинні визволити його. Як удвох? Ілля здивувався. Не підсилити нам? Ну, візьмемо ще з собою качира у куле. Він дружить з бачманом та, гадаю, не відмовиться. А більше нам ніхто і не потрібний. Як ти собі це мислиш? Як ми його витягнемо із ями?